Plaça de Nou. Què tal? Molt bon vespre. Benvinguts una setmana més, un dilluns més, al programa de castells de Ràdio Mollet, al Plaça 9. El programa que cada setmana us porta a les zones del 96.3 de la FM, l'actualitat del món casteller. Ara que ja estem acabat la temporada, ja estem arribant, cada cop estem més a prop del que anomenem la travessa del desert. Però encara, encara queden algunes últimes foetades de, de la temporada que us comentarem. L'actuació que va tenir lloc ahir a Sant Martí de Tous on a, la nostra colla va tornar a descarregar tres castells, en aquest cas de 6. I també comentarem eh, la resta d'actualitat del món casteller. Eh, en, pel que fa a les actuacions d'aquest cap de setmana tenen eh, noms de colles com els castellers de Barcelona, els castellers de la Vila de Gràcia els eh, xics de Granollers en eh, la part no, no, tan, eh, no tan positiva i també destacar en un nivell més, eh, més petit però Déu-n'hi-do el, el que van aconseguir ahir els eh, castellers de Caldes i de tot això parlarem eh, a, fins a les 9 en el programa avui Eh, tenim l'equip eh, m'he reduït pràcticament de la història. Avui, de moment, aquí a l'estudi només eh, tenim el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. I qui us parla amb Ori. Tenim el control tècnic. Aquesta setmana ha tornat el Dani Padilla. I de moment no tenim ningú més. No sé si vindrà algú que arriba tard o... Ah, algú vindrà, segur. Algú vindrà home, sabem que un pare de persones, no?, almenys el Pedro... El Pedro a mi m'ha dit que vindria, però de moment per aquí no hi és. I, bueno, també trobem a faltar el Guale i el Juande, que, bueno, també... punt negativo. Se'ls nota faltar. Però, bueno, de moment, entre tu i jo, de moment, farem el programa i si hi ha algú vale, si no, doncs... I si no, que ens truquin. Sí, que truquin o que es deixin missatges al Facebook doncs eh, entrarem, eh, com sempre, repasant els horaris d'assaig, que la temporada encara no ha acabat, ens queda una última actuació per tancar la temporada, però a part, quan acabin les actuacions també continuarem assajant almenys uns dies. Això segur, fins que la nova tècnica decideixi, però jo crec que amb la tècnica actual, almenys el divendres segur, el dimarts, doncs depenent de la fluència. En tot cas, assajos, eh, recordem els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 del vespre. Tots els assajos són oberts al públic, al centre Civic Lera, al carrer Cervantes i 1923 o ferrocarril entre el 16 i el 18. Ara ja ha com ja començat a fer fresqueta, com a mínim al vespre, ja, ja assajem a, a la sala, a dins del, a dins del centre. Sí, sí, sí, ja fa fresqueta i aquest divendres ja va massa... Tot i que s'estava prou bé fora... Sí, sí, no, divendres eh, va haver-hi un moment que la tècnica va dir bueno, comencem a assajar fora, però ja va començar la gent allà abans de canviar-se, no? Ara, ara m'he de canviar, no sé què, i després anar dins, no sé què... Ara fa una mica la, de fred per quan vingui per la canalla, no sé què... Bueno, assajem a dins i, i al final, doncs, es va decidir ja directament començar Comença Començar a dins, a dins, sí, sí. Uh, que també continuen, són les classes de, de l'Escola de Gralles um, el divendres a partir de les 7 de la tarda amb el, el primer el primer grup i també el divendres passat vam estar fent una mica de, de xerrada també per valorar com havia anat la temporada mirar de proposar objectius i canvis a cara a la temporada que ve per mirar de, de fer les coses millor del que, que s'ha fet aquest any que tot i que s'ha fet bé molt, molt bona feina però, i, però com, a, com a tot arreu sempre cal millorar i, i, i és un aspecte més de millorar com, com tota la resta, evidentment uh -huh, i a més dintre l'escola de, de Galàries que ahir la, la Gemma va, va ser el seu aniversari i els alumnes de l'escola de Galàries no vam tenir un, un detallet amb, amb ella Eh, hola, Juan, què tal? Molt bona tarda a tothom. Ja, ja, ja t'havíem posat falta. Sí, doncs... Pues... Bueno, bueno, va, pues, punt positiu. El, el negatiu el traiem. Aquí tens el... el Perfecte. Pulper. Doncs eh, el que dèiem, les classes de, de l'Escola de Gralles a partir de les 7 de la tarda, els divendres, i també queda repassar eh, reunions de Junta i de Tècnica. Reunions de Junta cada 15 dies els dimecres de 8 a 10, 10 a 11, mm. depèn. <coughs> I reunions de tècnica tots els divendres de 8 a 9, l'alguna hora abans de l'assaig. Mm. Les reunions de tècnica segurament, si tot va bé que dimecres, hi haurem. No, aquest dimecres no hi haurà reunió de Junta. Segurament. No hi haurà reunions de Junta aquest dimecres. No. Bueno, ja no queda... hi res a fer. Diguem que tot el que s'havia de fer ja està encarrilat, i ara segurament ens reunirem, però serà, segurament serà menys pa, més petit comitè per començar a preparar l'assemblea de, de l'IA 30 de novembre. L Assemblea i tot, també tota la paperassa que s'ha de preparar, s'ha de presentar l'Ajuntament abans d'acabar l'any... Correcte. Sí, sí. Bueno, aquest any no hi ha paperassa, eh? No hi ha paperassa. No hi ha paperassa, perquè, perquè quan no hi ha subvenció no hi ha paperassa. Ah, veus? És, és, un, és un tema, veus? Com que no hi, ha, no hi ha subvenció, no... No, hi va no, no tens diners, però tampoc et donen feina, no? Correcte. <ríe> Ma, prefereixo que em donin feina i diners, sí, sí. Eh? també, s'ha de dir, eh? <ríe> Bé, doncs, eh, eh, Comentem també la, la presentació amb els telèfons, per posar-se en contacte amb la colla. El 93, el fix és el 93 579 41 16. I el mòbil, que el porta a nosaltres relacions públiques, és en Dani Contreras, 615 384 482. A la nostra pàgina web w.castaller i l'adreça de correu electrònic info@ castellers de si voleu participar en directe al programa podeu fer-ho de diverses maneres la primera és trucar en directe a radio Mollet al 93 570 6866 us parleu parleu amb el Dani i després us passem us passem antena i comenteu el que, el que vulgueu i si no voleu no Voleu comentar, però no voleu fer-ho de viva veu, doncs podeu fer per un missatge en el nostre Facebook i el nostre Twitter, que ja ja el tenim obert. Ja el tenim obert a www.facebook.com barra castellersdemollet. En el mur, del nostre mur, pots comentar tot el que vulguis. Us animem a, a fer-ho. I en el nostre Twitter, fins si nombres a l'usuari arroba castellermollet. Eh, també podeu eh, ens queda, eh, repassar l'horari de programa que s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Radio Mollet Molleta 96.3 de l'FM i també podeu sentir la repetició que s'emet els dissabtes d'11.30 a 12.30 12 i també podeu sentir la repetició del programa cada cop que vulgueu eh, mitjançant el nostre podcast que pengem d'agudament també al, al Facebook, al Twitter o a la nostra pàgina web que té un dos apartats per veure l. Un, l'últim programa que queda en un reproductor a la pàgina d'inici, que queda a la banda dreta, i si no, doncs hi ha una pestanya que posa plaça de nou podcast. Uh -huh. aquí sí que teniu mm, una, la tira de programes. Estan eh, semblant que des del setembre, perquè de tant en quant nem traient, però crec que ara estan des del setembre. Ah, des al, d'aquest setembre. Des d'aquest setembre fins, fins, fins ara. A, fins avui. Uh -huh. Bé, bueno, fins avui, fins al dijous passat. Doncs eh, acabada la presentació Entrarem a comentar les coses de casa Bé, doncs comencem... Eh comentant una miqueta així per sobre com van anar els dos assajos de, de la setmana passada. Uh, alguna cosa així per destacar? Bé, bueno, es tot l'assaig de divendres, que va ser encarat a, a l'actuació que teníem dimensió, evidentment, però sense oblidar doncs, que, que hi, ha més, hi ha més vida després de l'actuació i recordo doncs, que també has de fer una prova de 3 a 7, posant quarts, no? etc. però bàsicament el que has va fer va ser provar tot el que anava... El diumenge, com que teníem alguna baixa important a nivell de tronc, doncs es va haver de, de, de treballar sobretot els castells que, anar, que anirien al, mm. el diumenge. Remarcar també, doncs, una de les coses que més va sobtar o que més es va treballar va ser, el, em sembla que va ser el 4-6 amb l'agulla, no?, amb l'agulla de la Laura López que feia segon no? Per primera vegada amb la Lucía a sobre i amb l'Alba, la, i, i va anar, a Saig va anar molt bé i a Pla Sota, ja ho comentarem, també va anar molt bé. Mm. Algun... Ha estat tot comentat. Ha estat documentat. tot comentat, també. Bueno, de moment, recordar la gent que no s'acaba la temporada i que queda mm. l'últim esforç. Molt bé, doncs, eh, més coses que hem de comentar. Uh, com està el tema del calendari del 2014? Doncs, eh, l'altre dia va hi la segona reunió, diguem-ne, en la qual ja es va començar uh, a a tractar doncs quins mesos amb quines fotografies, amb quines escenaris o escenes eh, s'havien de fer eh, va quedar diria, diria que prou empastat, tothom que va ser doncs va, va opinar i em sembla que hi ha unes 15 o 16 fotos possibles que s'han d'acabar de, de treballar, a veure quines persones van sortir cadascuna i etcètera, no? Va, jo crec que va un bon camí en principi si no canvien les coses el 30 de novembre es va dir doncs seria el dia que es fan les fotos eh segurament serà tot el dia a partir del matí, mm. fins a la tarda que evidentment després hi ha l'assemblea Les el qual... assemblees Ja ho comentarem mm. però, però, però bàsicament serà el dia 30 segurament es farà una reunió també aquest dissabte, no crec possible el que ve per acabar de, de tancar alguna cosa més que hi hagi, però, però vaja, ja està prou encarrelat el tema mm. Evidentment s'ha de treballar aspectes com el disseny, com la impremta però això ja no cal reunir-se, simplement és, és buscar on està millor, millor preu, millor qualitat, etcètera, no? Uh -huh. Però va prou bé, va prou bé. Molt bé. Estarà abans que acabem l'any? Sí, home, és la idea. La, la idea és que estigui... segona o tercera setmana de desembre. Perquè si són els 12 del 30, la idea és que el dia 5-6 se'n viïm premsa i... Bueno, si... Tenim algun acte per... que després de... El dia 14... El dia 14 de desembre eh, hi ha... La segona aquí, assemblea, no? Hi ha la segona assemblea, i a part també hi ha la... demà. La, la fira de Nadal de Martorelles, en el qual doncs, hem demanat d'assistir a tenir una petita paradeta, etc. I, doncs, si es tingués, doncs, per què no, doncs, també començar-lo a vendre aquell dia. Però, bueno, jo crec, no sé si arribarem al dia vaig doncs, complicat, però si arribéssim, doncs, doncs, entre l'assemblea i, i la paradeta, doncs, intentar començar-lo vendre. Mm. Molt bé doncs això és una de les coses que, que estem treballant i una altra de les coses que es va com parla la mare de les assemblees aquest divendres va començar a repartir-se la gent que va assistir a l'assaig la, amb mà la convocatòria per les assemblees del dia 30 de novembre i la gent que no va assistir a l'assaig doncs, eh, se'ls se ha enviat per correu se'ls enviat per correu ordinari mm. però sí, el dia 30 hi ha dues assemblees la gent dirà per què dues? Doncs és una primera extraordinària per eh, modificació d'estatuts. Mm. Els estatuts actuals diuen que, que els estatuts s'han de renovar en una assemblea extraordinària en el qual només hi hagi un punt del dia que és renovació d'estatuts. Mm. No pot ser, ma... o sigui, el que pot ser és que hi hagi un punt del dia a l'assemblea dintre de tot el punt del dia, mm. hi ha, hi ha, hi ha un punt específic... El problema és que els extra... estatuts actuals diuen que és extraordinària. Llavors ja haver a l'extraordinària no pot tenir ni pres ni preguntes, ni res. Llavors, com que a la final de temporada sempre hi ha el punt de pres i preguntes i hi ha la extraordinària perquè és l'oficial de tancament d'any i valoració, doncs s han de fer dues. Vull dir, no pot ser que l'extraordinària en i preguntes. El dia una continua la transferència. Correcte, això sí, s'ha hagut de fer xins, o menys hem cregut que la millor manera era així, una a les 7 del vespre que és l'extraordinari d'Estatuts que en principi amb mitja o tres quarts hauria d'estar ventilada, si tot va bé i després hi haurà a les 8 la de tancament d'any amb valoració de junta tècnica temes econòmics, i preguntes, etc. Mm. I, la, I la posada convidar als socis sí, a participar en de la, la nova equils, junta i assemblea junta i de l'any de, de següent i la primera convocatòria és a les set, sí, a les set i segona és a les set, set, i, mitja. set i mitja i de, la, segon, i de la, segona, la segona la primera convocatòria és a les vuit i la segona a les vuit i mitja uh -huh. a veure, que evidentment el que farem serà acabar una deixar cinc minuts i començar l'altra no ha de ser una cosa molt ràpida no, no hi ha espai uh -huh. entre mitja en principi uh -huh. per, per, no, per no acabar gaire tard evidentment Eh, també s'ha inclòs en aquest sobre, amb aquesta carta de, les, de la convocatòria, doncs, eh, la proposta dels nous estatuts, perquè tothom que assisteixi a l'assemblea se'ls doncs pugui llegir amb deteniment i pugui, pugui tenir els arguments per, per votar a favor o votar en contra. No, fins i tot es podrien presentar algunes menes? O... Sí, sí, sí, ja s'han presentat algunes. Mm -hmm. Eh, en principi, evidentment... No bueno, jo... Però el que he fet és presentar a la de Diu que li heu adjuntat la modificació dels estatuts que s'han modificat, els altres no, no? O no, sigui, tota la... no ton... Són els nous. Sí, vale, vale, so Són els nous de capaços que, evidentment, qualsevol persona sòcia pot presentar una esmena. Sí. O sigui, una, una esmena, perquè qui no ho sàpigués, és una petició de modificació. És dir, d'aquesta proposta d'estatuts que, que s'han presentat des de Junta, que has de votar, tota la Junta va votar que sí en aquesta proposta d'estatuts, Uh, doncs, eh, pues en l'article 10, uh, en vez de posar això, poseu això. Això és una esmena. Evidentment uh -huh. també pot ser una esmena total, vull dir, no m'agraden res, no? És difícil, però sí que ja sí, s'han rebut dues esmenes, de dos modificacions per modificar algun literal o incorporar alguna cosa en un dels articles. Evidentment el que s'ha de fer en l'assemblea és esmena per esmena votar-la, uh -huh. d'acord? Si s'accepta o no s'accepta i a partir d'aquí doncs, hi haurà una votació final amb els, amb, amb l'aprovació mm. total dels estatuts. No? Mm -hmm. Ara, actualment, hi han dues esmenes, amb la qual cosa de votar les dues esmenes i la tercera votació, que és l'estatut total. Ah. I si algú dels que ha rebut aquesta convocatòria vol presentar... S'ha de presentar abans mm. de la convocatòria, sí. abans de l'assemblea? S'ha presentar abans del dia el 29, que és el, no, 25, el 29, que és el divendres, el divendres. abans de les 9 del vespre. Mm. Hi han dues maneres de presentar-ho. O via mail, Uh, que ja ho explicar la convocatòria en una direcció de correu o en um, via, diguem-ne, presencial amb sí, un paper a sí. qualsevol dels membres de la Junta actual, ah, doncs presentar l'esmena, no? A mà, si es vol, o, o a com sigui, però presentar-la oficialment. Mm. Llavors, hi ha aquestes dues maneres de, de, de presentar esmenes. Mm. Uh, hi ha una cosa que, perquè no sàpiga l'esmena després de defensar, vull dir, tothom que presenta una esmena, quan diu esmena, número 1, presentada per... Bori, doncs pues, Bori sisplau explica la teva esmena <coughs> llavors tu l'explicaràs i la gent votarà sí o no a la, a la teva esmena, és això mm -hmm. llavors a partir d'aquí les que s'acceptin s'inclouran i les que no, no i l'últim punt és la votació general, de, de, tot... de, de, de incloent les esmenes que s'hagin mm, votat a favor evidentment mm -hmm. és una miqueta del procediment que, sí, que marca sí i que aquesta modificació no es fa perquè no fa perquè sí. perquè és un caprici de la, de la Junta, sinó perquè hi ha una normativa de la Generalitat que, que ens hem d'adaptar i per tant s'han d'incloure articles en, aquesta, en aquests estatuts. Correcte. El que s'ha fet bàsicament en aquesta proposta d'estatuts són dues in, incorporacions. Una que és la que tu comentaves, de, de tema legal, s'ha agafat el, el, diguem, el model que la Generalitat a, a, a, dona a totes les entitats per poder, doncs, desplegar un estatuts d'una entitat. Uh, s'ha fet un matxembrat, diguem s'ha treballat amb, la, amb els estatuts que ja que ja existien, de, de Castellers, s'ha fet un matxembrat, perquè, bueno, perquè som una colla castellera evidentment, no és una entitat qualsevol, i, uh, a part, el que sí que s'ha fet és incorporar, això sí que és nou, totalment, la possibilitat de que la Junta i Tècnica, quan es presenta uh, per ser escollida, uh, es pugui presentar per dos anys, per la possibilitat d'un o dos anys. Això és la, la part més nova, diguem-ne, d'aquesta proposta d'estatuts. Uh -huh. Ja s'explicarà el dia de l'assemblea del dia 30 com funcionarà això, però és molt, és molt senzill és quan es presentes el dia 14 de desembre, per exemple, en aquest cas que hi haurà l'assemblea la, de votació de nova junta tècnica, quan tu es presentes una junta evidentment amb la, seva, amb la seva tècnica doncs haurà de ser a, do, a un o a anys. Bueno, uh -huh. well, well, doncs. suposo que això està perquè està bé jo crec que sigui l'opció que, jo, jo que pugui és... presentar Correcte. naturalment que sigui voluntari no sigui una cosa obligatòria, de dos anys, és perquè tu, millor quan et amb una nova tècnica, al millor tens un projecte que no és a un any, sinó a dos. Correcte. Perquè tu creus que li treuràs tot el suc al teu projecte en dos anys, amb un no en té prou. Uh -huh. Llavors, també, també hi ha una cosa a tenir en compte, que ja, ja, passa, ja passa, actualment passa, que no es el cas, és, imagina't que una junta, una tècnica es presenta dos anys, d'acord? Diu, em presento dos anys. I surt escollida, i al final del primer any diu, escolta, totes les pues, coses no han sortit tal com volíem, renunciem i fem eleccions. Això és possible. Vull dir, no, no, no passa bueno, res. Inclús als dos mesos. Correcte, per mesos, això, per això no vull no. dir, igual que ara, ara mateix o qualsevol sí. junta podria renunciar al cap de tres mesos a sortir escollida i haver-hi una altra assemblea. No? Doncs no per el fet de dir dos anys després t'hauràs estat dos anys obligatoriamente si no tu quan acabis l'any dius escolta, doncs mira, uh -huh. eh, ens hem cremat o no ha sortit tal com volíem o no podem dedicar-hi més temps, etc. Llavors renuncia, igual que fem ara nosaltres la Junta actual sí. també renuncia sí, primer renuncia, es primer es renuncia i, i, després... I, i després es fan eleccions doncs seria el mateix procediment vull dir no pel fet de dir dos anys eh, és d'obligatori compliment uh -huh que quedi clar més que res perquè hi ha... Hosti, dos des de la primera assemblea, des d'aquesta assemblea de, de renúncia fins a la següent, teòricament, eh, la Junta és tan baix, tan procés, que tampoc poc decidir segons quines coses, i si no, hi ha que esperar que la nova Junta que surti, doncs, pues, uh -huh. comenci el camí de cara l'any que ve. Comentar, tema Facebook, tenim sí. un comentari de la Carmen Pérez, la Fernanda, que ens saluda, diu, hola nois. Hola. Hola, Fernanda. Hola. Molt bona tarda. <ríe> molt, molt bona tarda. <ríe> No, doncs això que comentàvem de, dels estatuts. és bàsicament eh, el, el punt diguem-ne més no. més rellevant de la proposta d'statuts de, no. de la Junta i que, i que podreu llegir en la, en la proposta uh -huh. que us ha, us ha fet arribar per, per correu. Si uh -huh. algú tégun dubte de, jo vaig comentar l'altre dia quan el dia de d'assas si alú té algun dubte dels estatuts, o no, no, no té, té algun dubte bàsicament de, de la redacció de què vol dir algun dels punts doncs cap problema a com canvi un correu o que ens haguts de la junta ens pregunti i li explicarem sense problemes. Vull dir que va vale, dir que també que qualsevol persona membre de la colla que vulgui eh, llegir els estatuts estan a disposició d'ell perquè vingui eh ho agafi i els estudi, si necessari, perquè després li preguntem. Encara que jo et dic que jo els ha llegit, és una mica rotllo. Sí, sí, jo no, la, la proposta d'estatuts està a samviat a sí, sí. tothom. Vull dir, no cal... Sí, no, no, refereixo a l'estatut, tots complets com, com, com estaven abans. No? Sí. Mm, clar, evidentment, si algú vol tenir els estatuts actuals, diguem-ne, doncs cap problema, mm. si pot lliure una còpia, només faltaria com a socis que són, tenen ple mm. dret a, a poder facilitar una còpia. Molt bé, aquesta, diem, és la primera assemblea del dia 30 i després tots aquí hem dit, farem una petita pausa, de era el típic de... El cigarret i tonlandra. Com a mínim per convocar la, segona, la primera convocatòria sí. i la segona convocatòria, sí. o sigui, el pas aquest és... és... Mm. això estan en els estatuts. Sí, sí. o si sigui, hi ha les... que convocar la primera convocatòria, sigui... I llavors I llavors no les... la o sigui... Llavors ja seria... Perquè ningú pugui impugnar aquesta assemblea. <laughs> l'assemblea de uh, final de temporada, que és aquesta és ordinària, uh -huh. i és la que té el tema... L'ordre del dia, bàsicament, és el mateix de, de cada any, valoració del part de la Junta, valoració social, valoració tècnica per part de la tècnica... Uh -huh. I després... Eh... Mm, invitació a la gent a formar nova junta i nova tècnica per l'any següent i prems i, i, pregun... i preguntes. Evidentment, el primer punt sempre és lectura de l'acte anterior, modificacions, etcètera, aprovació l'hora del dia i, evidentment, després és l'avaluació tant de la Junta per la part del president com per la part econòmica i del cap de colla per la part tècnica de Castellers. Mm. I després prems i preguntes, evidentment. Mm. I ja està. Ja està. No, no, ja està... Que allà ja hi haurà prou. Mm. Aquell dia era recomentar que aquell dia, la del dia 30, no hi ha sopar. Mm -hmm. Aquell dia. Ni tampoc eh, vam decidir, a Junta, que com que potser s'allarga una migueta perquè hi ha dues assemblees i potser que acabem a les 10 o... Esperem que no, però a les 10 o alguna cosa així, hem dit, no fem el sopar aquell dia, sinó farem el sopar i el dia 14 de desembre, que és la serà ara la, la segona assemblea. assemblea, que és la d'escollir Nova Junta i Tècnica, Començarà a, a set, set i mitja, primera i segona convocatòria, amb la qual cosa cap a ja a les vuit, nou, hauríem d'acabar. Si no s'allarga, llavors aquest dia sí que es farà el sopar, les mm -hmm. dà de cada any, i també es farà el sorteig del, de la rifa, diguem-ne, que va quedar orfe el, per festa major. Mm -hmm. Que tothom ja arribem a preguntar, bueno, sí, l'assemblea, sí, però quin dia es fa el sorteig de la rifa? Dic, pues el dia 14 de desembre. El dia 14 de desembre. Sí. Molt bé, doncs... Eh... També ens queda per comentar abans d'acabar la primera part doncs, la segona part de, del programa després de la pausa ja parlarem de com va anar l'actuació ahir a Sant Martí de Tous i la novetat d'aquestes acaba de sortir que tenim els talonaris de la loteria de Nadal de la Colla Sí el... Bueno, Ahir, el diumenge ja vam començar a repartir l'actuació a tothom qui molia. volia mm -hmm. Aquest any s'han fet igual que l'any anterior Uh, paperetes a 3 euros a jugadors 2 i, i mig i el dipòsit per nosaltres és a mig euro i el número que és any és el 44.782 mm. no, és maco no us hi ets pas, a m'agrada Sí, hi ha gent que li agrada els números a que algun dels dígits es repeteixi. Ah, doncs pues mira. Això... Després hi ha gent que mira més... L l a mi m'agrada el número després que sorti el sorteig. Sí, si guanyi encara sí, m'agrada sí, més. Sí, a mi el que m'agrada és el que surt. Sí, està bé. Fins i tot el... Algun any la colla en... En guanya encara que, sigui... que només surti el reintegrament perquè hi ha gent que després el... no, no ve de cobrar aquest reintegrament i això tot su su amb bossa la colla. Ens fer millor, això i el duro pel pel, diuen a tota la vida, és, és el millor, evidentment. Mm. A veure, lo millor seria que tu és el gordo jo seria tu és el gordo. i, eh, el gordo, eh, i com cala la, la colla també es queda els quadrans quans números, però doncs, evidentment eh llavoren sí que blancade, jauja i alegria. <laughs> però però vaja la idea és que, evidentment... Em sembla que algun any ha tocat alguna cosa, no? Sí, la pedra famosa sí que va tocar. Sí, un, un any, any segur. Un any. Un, un any segur que va tocar. I reintegrament també. Uh -huh. I aquest any suposo que és l'any uh -huh. que toca, que i la grossa. <laughs> a veure. A veure si sí, és veritat. Segur que toca. Bé, doncs... Tothom eh... qui vulgui, ah, sí. assaig, a qualsevol dels assajos, que ens ho pregunti tant en Ferran com a mi com a algun membre de la Junta, i li donarem un talonari. Són aquest any de 25 números. De 25. No, són de 50. Perquè hem cregut que potser 25 per la gent que li costa tant més vendre, doncs és més fàcil la vendre. Un de 25 no pas un de 50 Llavors ens ho hem mogut fer més fàcil això. perfecte. Doncs ara anem a posar punt i a part del programa anem a posar una miqueta de música i avui hem triat una cançó de One Republic. Eh, la cançó es diu "Counting Stars és del seu últim disc..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 Vine, swing my heart across the line, in my face there's flashing signs, seek it out and ye shall find old, but I'm not that old. makes me feel alive yeah. Yeah. Bunny, watch it burn Oh, but I'm not that old, young But I'm not that old I don't think the world is sold I'm just doing what we' told And I feel something so wrong Doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly Hey, hey, I've been, I believe